Він хрестився, цілував землю і бив поклони. Прийшов я межі наші люди, а світ мені розтворився. То-то з ними гарував, оженив'ємси, поклав хату з цього мозиля. Вже має мені бути добре. Але гріхи треба відпокутувати, Бог буком не б'є. Вмерла мені Катерина. Но ніц, його воля, його розказ. Тішу ся дітьми, годою, забігаю, вігудував. А люди взяли і знівечили. Пішла моя Настя, ні сяк, ні так пішла по жидах. А Марія ді повандрувала з отим ляхом. Не, бідити. Але ніц, найні бог скарає, якщо кажу, кара має бути. А я лишився босий. Іду я до него в таку плюту, дай мені ноги в вбую, а він мені каже, йди до жидів, прийшов я до вас, а ви мені марш. А куди ж я маю тепер йти? Карає Бог, карають люди, караєте ви, а я тільки карі негоден відтримати. Ідіть, діду, в ясла, ми вас просимо. Най буде кара на мене. Я си приймаю, але по правді. А ти ж би любив, якби я з твого хліба всю м'яку шковіїв, а тобі лишив саму згорну шкірку. Правда, що би ти не любив, бо то не по правді. Він роздер сорочку у пазусі, скинув її і шпурнув під Тепер дивиси. Як у мені шкірочку богачі лишили? Ти чим тут жити? А що ж тут є вже карати? Він голий перевернувся на землю. Наймити його прикривали чим мали найліпшим.